Pagadaiz Papers afera azken uh, astetan, azantza hundia eginduen uh, afera dugu Eta goizuntan hortaz uh, mintzatzeko Antion Ruge, mediaparten uh, kasetaria, ikerketa kasetaria Egunon? Egunon Ba justuki, Pagadaiz Papers horiek aipatzen ditugularik bon, Atera dira argitarra eta inbati zen, enpresa eta pertsonenak Baina nundik abiatzen da historiogu hori. Ezturri ba, hori abiatzen da, hori datu batez batetik. Apel bai kabinetea uh, arena, apel bai ka, abokatu kabinete bat da, ezaga para paradisoetan e, lan egiten duena, kabinete uh, importante bat da. Munduan lehenetarik bat, investigazio kasetari kontsorzio bat e, aztertu du bere datu eta klienten datuak. E, eta hori urte batez ba aztertu dute, hainbat zer e, e, muntaketa ez sofistikoak e, Ba, diskubitzeko edo analizitzeko. Badakiguz zenbat diru den hor gordea izan dena edo ezagia izan dena paradiso fiskaletan? Apeldua ba, e, e, kabinetearekin mm. zehazki ez, gero e, Frantzes e, estatuaren mailan baina e, azketa esberginak, baina zehazki ez, ez dakiguz zenbat <laughs> diru baden, da gordetuada gibori, baina Hori, azterketetan ataatzen da, atatzen dira datu batzuk, ari ez, pentsatzen dugu, hori, bai, zergai duzura, e, uhtero, e, irudu gehi, miliar e, euro e, kostatzen duela, e, Frantses estatuaren mailan eta gero, bada, gero ere beste fenome, fenome bat, hori, para daiz peiparetan biziki, argi ikusten dena da optimizazio fiskala edo zerga optimizazioa dela baxkatz zerga ies legala e, eta hori beste behogai edo izburogai miliar euro euro mm. euro. Zer diferentzia egiten da bai, optimizazioa eta ies fiskalaren artean, uh, nun da legea, zer da legez kanpo eta zer da legearen bagnean dena? Ba argiki zerga iduzura e, ilegala da, e, delitu bat da, eta ori, ba, e, ahapatu bat zira, ma, tribunal eta da joan, joan entzira. Eta hori e, adibes, Panama Papersetan askotan ikusi duguna kasuak zitela zerga iduzurak eta gehiago partikularak, jende hori propioak edo pertsonak. Eh, hor, paradaiz, peizpergetan beste fenomeno bat aztertzen da edo, aipatzen da, da optimizazio fiskala eta kasu askotan eh, legala dena. Ez dueran nahi optimizazio fiskala beti legala denik, baina ikusten duguna da enpresa hondiek baliatzen dituela eh, abokatu kabinete horiek lege fiskalak aztertzeko, adibidez, eh, Europar bat tasunaren barnean estatuen mm. e, e, fiskal politikak desberdikin tasunak aztertzen ituzte, muntai legalak mm. egiteko. Eta hor adibidez, ba, ez dakit paradea izuz agertzen da naik enpresaun dia, eta ikusten da frontzian edo Europar bat zerga bizik iguti batzen dituela. Mm. Ez, zer leporatzen da, ez da, Panama Papers bezala skandalurik, eta legalabaita, baina nun da skandalua, imorala? Ba, pentsatzen duzu, skandala politikoa, dela ere, mm. zentak, le, le, ba, legea <gülüyor> le, legea muhitzen da, ez da ez da gauza bat, ez dakit legea adaptatzen da, do, legea egiten da, egoerari egokitzen da, horia. Um, mun, a, ikusten duguna da muntaiak hain komplikatuak edo sofistikatuak diren ba, ja, e, indak politikoa haula e, dela horren kontra egiteko mm. US, e, ba, Europa embatasunaren bagnean haspalditik eranen, eranen duguna da e, optimizazio fiskala errien arteko elkartasunaren kontra aiten dela mm. Eta hori adioz Luxemburgoko edo maltaren politika fiskala onartezina da. Ezakitea Europa bat asunean hori ikustea zenta sosa es estatuen kan kanpo dioa iten da. Eta beraz nik ez naiz edo edut pentsatzen eskandalo edo mor moralki ikusi behar dela gauza. Bai eskandalo etikoa da ikustea enpresa lodi bat Haidu ez nahik bezalako bat eh, frantzian zergarik ez patzea hori ba, onartezina da. Baina ikberen txatzen dugu gehiago eskondalo politiko bat dela. Justuki, uh, Panama Papersen ondotik uh... Europa ahbatasunak edo komisioak erranzuen ba e, indar jakin ez ustela edo legeak sortuko zitustela Azkenean, horrikin ikusten da eztea gauza undirik kaitinatzen oh Big Observa egiten ba, ni ustez gizartean, ba ja gaia gehiago aipatzen dela hori importantea da hori muntaya ungin edo kimisazio fiskala gai hori ongi tratatzea ongi esplikatza zer den eta senta badar gudio bat hori Entzuten duguna, bai, ilegala da, beraz, sendako eh, sendako eh, eh, inkestak mundatzen du eh, dituzue eh, ogen inguran, zenta ilegala da, Bo, gure lana, ez da, xatea, edo, jaitea, ilegala el, denik edo, ez gu, ez gira tribunaletan, eta beraz hori da lehen, eh, Len gabea oso nire estado oso op positiboa. Gero, bilgarden gauza hori arduradun politikoen jaiera, adibese e, e, zakit Pierre Moscovicien, sundu e, zuen pasaen astean, ja ba, eskandalo bat zela eta guzti, eta nik bisten gauza ebidatu e, itut ditut, es ukiaren e, astapenean Pierre Moscovici ehand zuen gusela ja Europan ezagia mm. paradisurik eh zide la riego eta y la metebe aten eh jaiten du eta beste gauza da adibidez gu e, mejaphten e, pasaren maiatzan eh ditugu malta faitsak lidera malta do edo que da eta intesto une puntatzen zuen nola estatu honet anto zuela Hori e, e, optimizazio fiskala, eta momentu berean malta zen e, Europak batasunaren e, presidentean. Hori... E, ba, ba, e, ah. Itzunzen den presidentia horretan, oi? Ba, itzunzen den presidentia horretan. Eta, ba, hori, kontraizanak, ahondia-dia e, Europak e, batasunaren. Mm. Azteko, gero, fenomeno e, mundiala da. Hori, e, e, ikusten dugu... E, Bahamasetan edo, edo gehiago orain asian ba, zaitasunak ditugura e, informatioak eskuratzeko eta gero antret zirizak hori martsan jartzeko e, hori fenomeno mundiala da eta konfliksoa da. Baina asteko Europak bat ba, baita gauza asko itekoak eta ahi argi da noragaia dela intzinatzen giro asko engasada baga ikustea norren komisioeneko presidentea Joan Claude Juncker eta Bela Sen Luxemburgoko doberada Luxemburgoko lehen ministroa eta 2014ean uh, e, ateratzen Luxemburgetan ba ikusten zen nola Luxemburgo Bara izo fiskala bat dela, eta hori kontra mm. esan hori mm. ahigarria ba, da. Ai, patzen da dena den, eh, ezin e dela or uh, bat ezagri, argonizazio mm. fiskala behar litaikela bedaren erri aldean artian Europan, mm. posible litaike, baina hor erreiten duzuna da nahi politiko bat uh, da ere? Ba hori ba berezikin e, borontate politikoa da. E, ikusten dugu ari bez, e, ba, sigurtasunaren e, gaiarekin, ez da bai ba, e, da hondiak bai dira Europan, ezeket jadzisten kontra alkarrekin e, e, joaiteko, eta ga, gauzuriak, bai den, hori e, zer iduzura mm. den kontra joaiteko, ba, borontate politiko bat, hondi bat dara, da, gero pentsatzen du bizartetik etorriko de, e, dela, ez E, Adibidez, eh, Paradise Papersetan, ikusten ba, dugu jende podere txuak eh, untaketa horiak eh, erabiltzen ditu, era. Euskal Igiari dago kionez, ba hemen ere Paradise Papersen eh, barne diren enpresza eh, edo pertsona batzuk? Gero, ba gu mediafart, eh, mediafartekin ez gira kon, eh, konsortzio hortan, beste mm -hmm. konsortzio batean gira eta beste bat nik dut, <laughs> beste, beste datu baseetan, eta e, oraindik jik ez zainak, yeah. e, e, ikusten dugu. Ba, jakinez ba, gero enpresa hundiek, naik eta aurakuek, hemen ere egiten intuztela sekolako benifizioak? Ba, horiak, ba, ba, ba, ikusten da, naik ekin ahi garria da, ikusten ah, baionan erosten bauzu, naik uh, pare bat ez duzu bai honan errosiko edo dirua ez da bai honatik basako hori naik horiek errosiko hituzu ez bai baina er, erbereetan Uh -huh. eta gero dirua jen, joan goa dela lauera eta gero <laughs> zakin hori zarkarik ez dute patuko pa, pa ez kalegian, ez, ez estatu francesan eta ez europa bat aziena eta gero horiek dira zerbitzu publikoetan eskaz diren diruak hori eneo agazan <laughs> e, Antion berbada bukatzeko, horako ba, aferetan, horako dozijak direlarrik eh, tratatzeko Nola lan egiten du ikerketak kasetari batek? Gai horiek e, oso spezifikoak dira, zenta biatzen dira datu baxe haundi batetik. Eta ortako kasetari arteko elkar lana, e, ba biziki importanta da, gai horietan zenta ba dozenaka kasetari baki dira, ba datu e, baxe hori... Tratatzeko, gu media aparten ba, informatika taldearekin tatu dugu uh, log logizial bat. Mm -hmm. Azkarago edo fiteago eh, datu baxe horiek tratatzeko, adibidez futbolik zetan egin duguna edo malta zetan. Mal Baina denbora bat da, beraz da asinaugela lan bat. Gero bai metodo ez behin dugu, ba, datu baxean sartu bat da ari ez katzetarien artean ba zatitzen eh, dugu lana eta gero ba, da, datu batxea tratatzea eta detektatzea ze importantzea duen eta gende mm. eh, anonimo ari bada ere datu batxea duetan eh, gure lana da eh, publikoaren tzat interatzea duen informatzoa detektatzea, teratzea eta gero enkatzetariei ba, Baten lana da analizizatzea eta parekatzea ba, jendea edo emprise, emprisekin edo edo publikatzean uh, jendeari galerien gabe ezin dako mun, muntako eta hori, ero hori muntatu duen Datu horiak gaiten duzularik? Zer dira... dira... Konduetako joan etorriak euh... no Tene a se teneek. se formado da tua dua... ba de tiene sabidugo bai bai de de comerz, adew, de a ba, masetan, edo, de extrait de registre de commerce edo US de maltan informació gorrit voilà je hm. sais uh, edo elle va infograph et Gero con do salir eta abokatu kabinetaren harteko hori e, mailak, hori bat ziren panamaen apeit beharretan. Eta gero, ba mailetan maira informazioa berksionalak, edo batzutan e, fisi joan doblako hau zak ere interesa dutenak. Eta sun orientzat, uh, Antion mil esker eta pasaigunan? Ba, deusetaz.